Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. I dag er der både boligmarked og amerikansk valg på programmet. Vi bliver også klogere på, hvorfor de danske aktiefavoritter lige nu befinder sig i et smørhul, men vi starter med at kaste et kort blik på dagens markeder, hvor en noget velkendt aktie en del af opmærksomheden. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Bitte -Husser. Her til morgen er der forsigtig optimisme i luften på de finansielle markeder. I Kina stiger aktierne, mens de sendes ned i Japan, og i Europa vendes aktierne stige, og børshandlen snart skydes i gang. Det samme gælder USA, hvor det vigtige S&P 500-indeks tirsdag satte tredje rekord i streg. På den anden side af Atlanten er også Netflix-aktien i fokus. Selskabet har smadret forventningerne i sit seneste regnskab, og det kvitterer investorerne ved at sende aktien op med mere end 8 i det amerikanske eftermarked. Og så bevæger vi os fra det amerikanske marked til det danske. For lige nu befinder en lang række af danskernes foretrukne aktier sig i et sweet spot, der gør, at man som investor bør have dem inde på radaren. Det vurderer Sydbanks aktieanalysechef Jakob Pedersen i et analysenotat, efter banken har set nærmere på de største selskaber på den danske fondsbørs. Ifølge ham bør danske aktier nemlig slippe bedre gennem 2024 indtjeningsmæssigt end flertallet af selskaberne på det globale aktiemarked. Og står vi over for en økonomisk afmatning i global økonomi, vil det nemlig ramme globale og europæiske aktier hårdere end de danske, er meldingen fra aktieanalyseschefen. 2024-prognoserne bliver dog som vanligt forsigtige, men bør alligevel afspejle, at mange danske selskaber generelt besidder op med markedspositioner på spændende vækstmarkeder, påpeger han ligeledes. Men det har omvendt også gjort, at investorerne har sendt danske aktier op i skyhøje kurser. Det er en grad, så prisfastsættelsen på danske aktier ifølge aktiechefen er et kapitel for sig. Alligevel mener han ikke, at man bør holde sig fra de danske og dyre aktier, fordi rentepinen peger nedad i. Læs mere om Jacob Pedersens seneste analyse på YourInvestor.dk. Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump har vundet det republikanske primærvalg i USA. Skriver en række medier herunder Berlingske og TV2, efter 86 procent af stemmerne er talt op. Trump har fået 54,4 procent af stemmerne, mens modkandidaten Nikki Haley har, lige, har fået lige godt 44 procent. Og det har fået nyhedsbyrået AP til at udråbe Trump som vinder af primærvalget i delstaten. Dermed styrer den skandale til politikere nu mod at blive republikanernes præsidentkandidat. Jørgen Vester har tidligere skrevet, om hvilken betydning det kan have for særligt de grønne aktier som Ørsted og Vestas hvis Donald Trump igen bliver præsident i USA. Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, udtalte i den forbindelse, at demokraterne er langt mere grønne end republikanerne. Det næste primærvalg finder sted den 24. februar i South Carolina. Efter et par år med hæftige rentestigninger og mærkbare ekstraregninger til et stort udsnit af de danske boligejere, begynder håbet om snarlige rentefald nu for alvor at vinde frem. Men først venter en ordentlig fuser, lyder vurderingen, og så venter en fest. På den korte bane stiller ECBs præsident Christine Lagarde sig torsdag frem og melder ud om renten. Og da inflationen er kommet godt og grundigt ned i eurozonen, senest lød den på lige godt 3 mod over 10 procent, da den toppede, er der i stigende grad visken i kronen om, at rentenedsættelserne er tæt på. Og for håbefulde boligejere bliver der dog tale om en grim fuser her i første omgang. Hos Sydbank lyder vurderingen nemlig, at man får en lang næse, hvis man regner med, at den europæiske centralbankchef torsdag sætter renten ned. Så lyder det fra cheføkonom Søren Christensen, som siger, at der er lagt op til en fuser i øjeblikket, og måske også noget af en mavepuster, hvis man sidder med et kort lån og venter på, at renten går ned igen. Selvom Søren Kristensen ikke har nogen forventning om, at ECB sætter renten ned på torsdag eller de kommende måneder, lyder Sydbanks prognose, at der kommer til at ske ret markante fald i renten inden 2024 omme. Og hvordan det afspejler sig i de forskellige boligrenter, kan du finde et overblik over på yearinvestor.dk. Det blev ordene for denne omgang. Husk at abonnere på podcasten, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder, og følg nyhederne på yearinvestor.dk. Tak fordi du lyttede med.